Salatu Salamu Ala Ashrafil Mursalin Tabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mantabihahum Bi Ahsad Nila Yuddin Amma Ba'du uh, Ayyul Ekhur Semuanya Alhamdulillah Tidak lupa Dan terus-menerus kita bersyukur Kepada Allah Azza Wajalla atas Kepada Dan karunia yang kepada kita semua Dan kita bisa Kembali bertemu berkipas dan itulah kita akan melanjutkan bahasan eh, tafsir yang sampai pada bahasan surat Quraisy. Nah, surat Quraisy. Jadi, ini semua-nya uh, mengenai uh, surat Quraisy ini untuk apa namanya bacaannya kita sudah lebih kita nah, kita sudah lalui bacaan yang betul tidak ni betul Ustaz um. ya jadi oleh karenanya kita terus melanjutkan yakni dari sisi makna yakni tafsirannya insya Allah kita akan sebutkan Lain kita kembali ulangi apa yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya yakni sini adalah surat Quraisy, surat Quraisy. Namanya Quraisy. Nam. Jadi surah Quraisy ini adalah namanya surah, yakni penamaan surah ini adalah penamaan tauqifi kita sebutkan tauqifi. Apa makna tauqifi? Makna tauqifi adalah lawan daripada ijtihadi, lawan daripada ijtihadi. Lihat kita dapatkan kita pahami artinya adalah pendapat jadi dinamakan surat Quraisy ini adalah tautif. Memang sudah ada namanya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendel di situ bismillahirrahmanirrahim. Eh tentu bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan salah satu di antara ayat surat Quraisy, tidak. Tapi dia adalah ditulis sebagai pembuka saja. Adapun bismillah sebagai ayat daripada Al-Qur'an itu terdapat pada surah An-Naml. Itu saja yang menjadi e, muttafaq alaih pendapat ulama sepakat yang mengatakan bahawa pada surah An-Naml itulah bismillah sebagai salah satu di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Selainnya itu khilaf. Nah, dan ini bahasanya meluas Terus kita sebutkan li ila fi quraish. Nah, di ini kita terputus pada waktu itu li ila fi quraish. Disebutkan di sebutkan sini karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kita akan bahas satu-satu tuh -satu ada ada li di situ huruf ja yang membaris bawahkan kata sebelumnya yaani kata sebelumnya kata setelahnya apa yang membaris bawahkan kata setelahnya yaitu ilaahi tidak ilafu liilafi tidak liilafu kenapa karena ada huruf li di situ huruf jar terus ada quraish di situ jadi ini tiga kata atau tiga komponen ini yang kita akan uh, sedikit bahas supaya penobi kita paham yakni surah quraisy ini baik jadi surah quraisy ini disebut yakni oleh ulama setelah surah al-fil setelah surah al-fil yakni surah sebelumnya adalah surah al-fil quraisy ini jatuh setelah surah al-fil tapi nanti kita akan kaitkan Kenapa kita sebutkan surah sebelumnya Daripada surah Quraish ini, nanti kita akan Sebutkan Baik, ayu lehwa semuanya Di situ Ilafi, kita sebutkan sebelum kita menuju ke Li Kita sebutkan Ilaf Dalam terjemahannya disebut Kebiasaan Nah, itu yang disebut dalam terjemahannya. Tapi sekali lagi Terjemahan tidak mampu, tidak bisa mewakili makna dan kita dah sebutkan ada tiga makna daripada ilaf nah, ada tiga makna daripada ilaf makna yang pertama kita sebutkan adalah al-jama' wabdam mengumpulkan dan menyambung itu makna yang pertama mengumpulkan dan menyambung jadi makna ilaf di sini adalah mengumpulkan dan menyambung jadi Tidak putus Itu makna ilaf Jadi dalam hal ini Kalau kita melihat makna ini Berarti Ilaf yang di sini adalah Terus menerusnya Orang-orang Quraish Dalam Perniagaan Dalam perniagaan bisnis mereka jadi, Kita tahu bisnis mereka ini adalah space export import gitu kalau kita pada sekarang. Jadi mereka pergi keluar itu berdagang, berniaga bisnis pada musim panas ke Syam dan pada musim dingin ke Yaman. Jadi itu yang kalau kita maknakan, kalau kita ambil makna ikhlas sebagai <tuh>. mengumpulkan, menyambung tidak terputus dan terus menerus berarti courage dalam hal ini Allah berikan nikmat Berupa terus menerusnya berkecinambungannya bisnis mereka tidak putus-putus. Nah ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua kita sebutkan at-tadbir. At-tadbir apa makna tadbir? Tadbir maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur jadi termasuk takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengatur urusan Quraisy ini jadi ilaf maknanya at-tadbir, yakni Allah mengatur jadi berdasarkan makna at-tadbir daripada ilaf kita ketahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengatur urusan Quraisy ini mengatur urusan Quraisy ini yakni bisnis mereka Allah atur itu. Jadi, mau itu adalah yakni bentuk takdir untuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka pada musim ini pergi ke ini, pada musim ini bernikah ke ini. Kemudian bisnisnya terus berlangsung itu bagian daripada takdir terus selanjutnya yang ketiga makna yang ketiga adalah attajhiz adalah attajhiz maknanya apa makna attajhiz makna attajhiz adalah mempersiapkan mempersiapkan jadi apa apa yang dimaksud dengan makna mempersiapkan makna yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan Ura'is Sebagai orang-orang Sebagai suatu kaum Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Bagaimana bentuk Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan Bentuk Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Di situ Walaupun Orang-orang Quraisy Tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini mereka syirik Kita ketahui Dalam hal ini mereka Ya'ani berperang Terus kemudian sifat-sifat buruk lainnya Sifat-sifat jahat lainnya Mereka lakukan Tapi terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala Berikan mereka nikmat semacam itu Berarti ini adalah Yaani Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk mempersiapkan Quraisy. Yaani Allah memberikan mereka nikmat sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Quraisy yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Nah ini makna ilaf, ini makna ilaf. Jadi dari ketiga makna ini ayo ikhwah semuanya. Baik. Jadi ketiga makna ini Kalau kita melihat ini tidak ada bertentangan Satu sama lainnya tidak bertentangan Oleh kerana itu Kita ambil seluruh makna ini Di dalam memaknai Katailah Di dalam Surah Quraish ini Kita ambil makna secara keseluruhan Apa tadi makna keseluruhan? Kita gabungkan tiga makna tadi Yang pertama Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan nikmat tersebut tidak memutusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk aturan Allah, pengaturan takdir Allah. Dan itu adalah sekali lagi yang ketiga bentuk tajdid, aturan. Yani Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mereka, orang-orang Quraisy. Jadi ini adalah nikmat yang luar biasa bagi orang-orang Quraisy. Bagi orang-orang Quraisy. Baik, jadi sekarang kita faham nih InsyaAllah ya Yang makna yang tiga ini InsyaAllah Baik Terus selanjutnya Kita Apa Kita balik ke Li Li Uruf Li Di situ ha -ha. Tadi kita sebutkan Fungsi Na' u. Daripada Li adalah Membaris Bawahkan Fungsi Na' Grammar bahasa Arabnya itu adalah membaris bawahkan. Nah, membaris bawahkan. Jadi tidak boleh disebut liilah liilah pak. Misalnya tadi kita sebut dah. Itu dari segi grammar. Dari segi nahunya. Adapun dari segi makna, dari segi makna, ulama menyebutkan ada tiga pendapat. Ulama menyebutkan ada tiga pendapat yang jelasnya li di situ menunjukkan keterangan tali istilahnya li di situ lit tali untuk menerangkan nah di dalam terjemahnya itu disebut karena karena tapi makna karena ini apa sebenarnya apa kaitannya? Nah, itu yang kita akan sebutkan sekarang yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir ada tiga. Nah, jadi li di situ itu kaitannya ada tiga kaitan. Nah, dari tiga kaitan ini kita akan paham maknanya. Kaitan yang pertama adalah lam ini berkaitan dengan surat sebelumnya. Berkaitan dengan surat sebelumnya Apa tadi surat sebelumnya yang tadi kita sebutkan? Al-Fil Al-Fil Al-Fil itu menceritakan tentang apa secara keumuman walaupun kita belum masuk Abraham. Ya, Al-Fil Pasukan Gajah Nah, dimana singkatnya di dalam surat Al-Fil itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang Quraish dari makar dari kejahatan Abraha dan pasukannya, itu apa tidak? itu apa iya betul, ini nikmat apa tidak? Nikmat. nikmat. nah nikmat. nah oleh kerana itu, datang Li di sini, pada Li Ilaf itu kaitannya dengan Surah Al-Fil Nah, apa maknanya? Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ingin Memperlihatkan Nikmat yang lebih besar Dari nikmat terselamatkannya mereka Dari Abraha dan pasukannya Yaitu berupa Ekonomi yang membagus Stabilitas keamanannya Stabil, itu yang diterangkan dalam surah al-quraisy yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata li. Itu nah. Sebutan li ini kata ulama menurut pendapat yang pertama ini itu kaitannya dengan surat sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa terselamatkannya mereka dari abraha dan pasukannya. Maka li ini ada kaitan dengan surah tersebut. Maka li ini berupa berkesinambungannya nikmat tadi. Berupa Allah SWT berikan nikmat. Berupa ekonomi yang bagus. Keamanan yang terjaga. Dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Li yang kedua berkaitan dengan ayat. Di dalam surah ini, iaitu di dalam surah Al eh, di dalam surah Quraisy, iaitu kaitannya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah eh dalam ayat yang ketiga. Palyakudurobbahad. Antum lihat ayat yang ketiga itu. Palyakudurobbahadalbaik. Palyakudur. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Kaabah. Jadi ayo diruh semua. Pendapat yang kedua, li yang ada di sini adalah berkaitan dengan ayat yang ketiga ini. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan Quraisy nikmat yang begitu besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelumnya atau orang-orang yang lain itu Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Li di situ untuk apa tujuannya untuk mengingatkan Quraisy bahawa nikmat ekonomi yang bagus, nikmat keamanan yang bagus itu hendaknya dibalas dengan apa? menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabb hadzal bait. Itu makna di situ. Kemudian, makna li yang ketiga. Kata ulama, makna li yang ketiga adalah tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Kalau tadi makna yang pertama berkaitan dengan surah sebelumnya, makna yang kedua berkaitan dengan ayat yang ketiga, sekarang pendapat yang ketiga adalah tidak ada kait-kaitnya katanya. Tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, tidak juga berkaitan dengan ayat dalam surah Quraish. Terus apa maksudnya? Begitu kan? Apakah sia-sia begitu? Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tapi li di sini menunjukkan li at-ta'ajub. Li at-ta'ajub. Namanya. Li untuk menunjukkan kekaguman. Menunjukkan kekaguman. Bagaimana itu? Bagaimana? kekagumannya kita, kagumnya kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Quraisy ini diberikannya tadi kita sebutkan ekonomi yang stabil, keamanan yang merata, bagus itu nyaman, itu adalah kenikmatan satu. Kemudian pada al Quraisy ini bukannya alih ibadah maka mereka syirik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan mereka nikmat. Dan ini sekali lagi. Ta'ajub kita. Kagum kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya al-hil. Kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tempat ta'ajubnya kita. Itu tetap, tetap tempat kagumnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Bagaimana Quraisy Allah SWT berbuat maksiat-maksiat yang lainnya tapi Allah SWT tetap memberikan nikmat dan ini menunjukkan al-hilm Allah SWT yang ini sabar yang sangat tingkat tinggi dan itu tidak ada didapatkan di makhluk Allah SWT karena kalau kita lihat dari segi kaidah makhluk gitu. apabila ada misalnya orang menyakiti kita apabila ada orang yang tidak mengikuti apa apa yang kita kehendaki misalnya atau bahkan misalnya apa tadi kita sebutkan contohnya penyakit dan sebagainya kalau kaidah manusia kita kasih apa tidak mereka atau kita berikan apa tidak tidak tidak itu kaidah manusia tapi Allah Subhanahu wa taala begitu besar maksiat yang diberikan yang yang dilakukan oleh Quraisy Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka nikmat yang luar biasa. Maka dari sinilah kata li kata li untuk ta'addub kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar anhin was sabr dari Allah Subhanahu wa taala. Pamni li Pamni makna dengan ilaf ni ba'd. Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya assalamualaikum semuanya kenapa kita sebutkan tiga makna ini supaya ketiga makna ini masuk ke dalam pikiran kita masuk ke dalam pencernaan dalam otak kita dan itu yang kita akan jadikan modal sebagai tadabbur sebagai tadabbur nah, kita terus menerus berfikir cermati dengan mendalam itu makna ayat-ayat Allah swt jadi ketiga makna yang tadi kita sebutkan Itu tidak bertentangan Tidak bertentangan Silahkan gabungkan eh, Di antara pendapat-pendapat yang tiga Selama tidak bertentangan itu kaedahnya Selama tidak bertentangan Kaedah ulama tafsir menyebutkan Apabila sekian banyak makna yang disebutkan oleh ulama tafsir Terus tidak bertentangan Maka silahkan diambil Itu kaedahnya Itu kaedahnya jadi misalnya terutama kaitannya pada surah Al-Ma'idah misalnya. Surah Al-Ma'idah yang heboh-heboh itu. Surah Al-Ma'idah pada kata wali. Wali kan itu banyak tu maknanya. Nah, jadi kaidah mengatakan apabila tidak bertentangan makna-maknanya, maka makna keseluruhan tersebut yang disebutkan bisa dipakai. Itu. Dan itu bahasannya lain tentunya. Sekarang kita fokus kembali ke li'i jadi, baik li Ada tiga kaitan tadi kita sebutkan Kemudian ilaf pun Tiga makna tadi kita sebutkan silakan diambil, dipakai Untuk tadabur Dan tidak mencukupkan diri Dengan terjemah nah, Baik Sekarang di ilaf Quraish Jadi kita dah faham maknanya Quraish Nah, sekarang Quraish Ini Quraish, kalau kita lihat singkatnya dari segi sejarah ini adalah kabilah. Ini adalah kabilah. Di mana kabilah ini adalah kabilahnya orang-orang Mekah secara keseluruhan. Secara umuman gitu. Orang-orang Mekah secara keumuman. Dia penghuni Mekah. Jadi ulama berbeda pendapat siapakah yang dimaksud dengan Quraisy ini? Siapakah yang dimaksud dengan Quraisy? Karena kalau kita melihat ayat lirik semuanya, kalau kita melihat nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, urutan nasab, dari, urutan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat dari Muhammad bin Abdullah itu tidak. Muhammad bin Abdullah kemudian bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Amtimanab bin Kusay e, bin Kila bin Murad bin Kaab bin Naber bin Kinanah bin Kuzaimah dan seterusnya. Jangan terlihat di situ kalau misalnya belum hafal, jangan terlihat e, apa namanya nasab Nabi Sallallahu Alaihi Jadi di situ apa kurang lebih gitu yang disebutkan oleh para ulama. Nasab Nabi Alaihissallam yang muttafaq alaih yang disepakati kesahihannya adalah itu dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan sampai Adnan itu yang muttafaq alaih yang tidak diragukan kesahihannya. nasabnya itu sekitar 21 atau 22 hmm. 21 Nah itu kalau bisa itu dihafal gitu kalau tidak itu dihafal jadi Muhammadnya terus tadi seperti yang anda sebutkan tadi. Nah. Kenapa ulama menyebutkan kalau boleh dihafal, dianjurkan dihafal? Kenapa? Karena apabila kita dah hafal, jadi mudah untuk mengetahui nasab sahabat-sahabat Nabi S.W.T. yang berasal dari Quraisy. Nah, ini kaitannya dengan ayat kita ni sekarang ni. Jadi kalau misalnya sebut. Eh, sahabat Nabi SAW, misalnya Al Qurashi, namanya Al Qurashi, iaitu ini kepada Qurais, misalnya Abu Bakar, radhiyallahu taalaanhu, Al Qurashi, Umar misalnya Qurais, Uthman misalnya Qurais, Muawiyah bin Nabi Sufyan Qurais, Khalid bin Walid Qurais, itu semua Qurais, tapi nasabnya lain-lain, nasabnya lain-lain. Nah, kalau kita hafal nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mudah mendeteksi nasab sahabat-sahabat yang lain. Kenapa mudah? Karena mereka akan semua menyambung nasab mereka semua akan menyambung di Quraisy. Nah, perlu kita tahu siapa Quraisy ini, sehingga kalau sudah ketemu nasab ini, berarti orang itu Quraisy. Nah. Ulama khilaf di situ pendapat yang disebut oleh ulama ada yang mengatakan Uraysh ini adalah nama julukan daripada Nabar bin Kinana. Nabar bin Kinana. Nah tadi kita sebutkan kan apa namanya Nabi saw misalnya Abdullah eh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay, uh, bin Kaab, bin Lu'ay, bin Qalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nagar, bin Kinana. Berapa itu? Ani nih Kita langsung fokus kepada ini dulu ni. Uh, uh, coba tu Google-Google lah supaya, coba, supaya lebih mudah untuk mengikuti. <tusur> <tusur> <tusur> supaya mudah. Coba. Eee... Uh, apa ni uh, apa-apa dari dari yang mudah tu ya Muhammad bin Abdullah bin Abde bin Abdullah bin Abdul Muktaleb bin Hashim bin Abdimana bin uh, Husay bin uh, Kaab bin Doi bin Ghalib bin Fihr kemudian nah antum antum fokus di Fihr yeah. dari Fihr tu dari Fihr nah Fihr bin Mal yeah, yeah. Temu ya kemo ni Ya, Fir bin bin Malik, kemudian bin Nabor, betul ah, tidak? Ah, bin Nabor bin Kinana, betul tidak? Ya, nah, kita fokus di sini. Ulama berbeda pendapat di sini. Majoriti ulama, jumlah ulama menyebutkan yang disebut Quraisy adalah dari Nabor bin Kinana itu jumhur ulama nah. terus pendapat yang kedua adalah dari Fihir bin Malik Fihir bin Malik bin Nawar Fihir bin Malik berarti dua pendapat nih yang tercatat. Nah, ada dua pendapat pendapat yang pertama majoriti ulama jumhur ulama Nawar bin Kinana satu Kemudian pendapat ulama yang lain Dan ini yang diambil oleh e, Penulis kitab Rahiqul Maktum Rahiqul Maktum Tahu enggak untuk kitabnya itu? Nah Itu yang dia pilih adalah daripada Fihir bin Malik Fihir bin Malik Nah Kenapa kita penting untuk mengetahui Ini Quraisy siapa satu yang Quraisy? Jadi kalau kita ketahui Berarti siapa yang tembus Nasabnya ke itu maka dialah Quraisy. Nah, gitu gitu. Jadi karena ya ilmu semuanya diperhatikan ulama menyebutkan apabila kita mengambil pendapat sihir, apabila kita mengambil pendapat sihir, maka tidak termasuk nabar bin Kinana Itu tidak. Kalau kita mengambil nabar bin Kinana masuk apa tidak sihir? Masuk, masuk. masuk. Ha nah, gitu Sehingga ulama mengistilahkan Nabar bin Kinana ini adalah Quraisy Yang umum Quraisy umum mm -mm. Jadi Allah kulihat Yang penting adalah sekarang Untuk ketahui siapa itu Quraisy Antara Nabar bin Kinana Atau Fihir bin Malik Siapa-siapa di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bertemu nasabnya Ke Fir bin Malik Maka itulah Quraish Itulah Quraish Jadi misalnya kalau kita melihat Umar bin Khattab Misalnya dari Bani Adi Dari Bani Adi beliau Dan bertemu nasabnya Ke Fir Maka beliau Quraish Abu Bakar, misalnya dari bani Taim, dari bani Taim, masuk bertemu nasabnya ke Fihir. Beliau pun Quraisy. Ha. Dan lain-lain daripada eh, nasab-nasab sahabat-sahabat Nabi Alaihissalam. Alah kau lihat, sekarang kita dah tahu yang namanya Quraisy. Ha. Dan keturunan-keturunannya tentu keturunan daripada Nabi Ismail dan selanjutnya dari Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nah, inilah Quraisy yang diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ilafi Quraisy. Ah, itulah orang pertama, jangan kita paham dan bisa antum kumpulkan catatan-catatan yang tadi, pendapat-pendapat yang tadi sehingga itu menjadi modal antum sebagai untuk tadabbur. Satu, kemudian kita berpindah ke ayat yang kedua. Ilafihim, perjalatan musim sejuk dan musim panas. Ilafihim, ilaf ini kembali apa tidak disebutkan? Nah, <tuh> <tuh> disebutkan kembali, betul tidak? Iya, <tuh> yeah. disebutkan kembali. Kata ulama, fungsi disebutkan kembali adalah untuk menerangkan keagungan ilaf yang pertama nah. <tuh> jadi ilaf yang kedua pada ayat yang kedua ini adalah menerangkan keagungan ilaf itu sendiri Bahwasanya nikmat ilaf ini bukan nikmat yang ringan bukan nikmat biasa apa makna ilaf, tadi kita sebutkan ada tiga tadi nah, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengulanginya agar orang Quraisy apa tersebutkan ngeh gitu, agar betul-betul faham oh ini ini berarti ini ini tidak sembarangan ini nikmat ini itu yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi lagi ilafihim, iaitu yani, kebiasaan mereka mereka kembali kepada Quraisy kata ganti Ba' Kembali kepada Quraisy dan dalam hal ini ilafimudaf im mudaf ilai ada nanti jika sudah sampai ke Erop semua ni pasti kita tanya ya tapi ada muka-muka yang belum belajar Erop jadi kita tidak tanya. <tiongkok> <tiongkok> <tiongkok> <tiongkok> Pudio mana ni Pudio ada oh gitu sama share orang coba, coba dihirup sekali ila fihim Allah, Al supaya kita ada apa fresh dikit ila fi, ila fihim ila ila mut mut mutafa'il nih kelihatan ila Apabila hilaf dimakan, ya sebagai sifat atau badal sebagai badal, maka dia mengikuti hilaf yang pertama majlur, majlur kanali, iya, kanali, dan dia, dan dia mutaf, iya, terus him ganai rohnya. Im uh, domir domirun mun munfasilun babak ala suku ni uh, fima kali fima kali cari fima kali carin Jari. mutafilai fima kali carin mutafilai Iya, eh. itu dia hidupnya. Oh, ya nanti insyallah yang lain akan bisa insyaallah. Mak tadi supaya kita charging lah, ya. Jadi <laughs> <laughs> nah. nah, kita kita kembali nih. Yang kedua. Terserap. Ilaafih. Di situ iaitu kebiasaan mereka. Jadi terjemahnya di sini kan kebiasaan. Tapi makna yang meluas Tadi kita sebutkan tiga makna Mereka berpergian pada musim dingin Dan musim panas Tadi kita sebutkan musim dingin Ke Yaman Dan musim panas ke Syam Ke Syam Kawasan Suria Kawasan Lebanon Kawasan Jordan Kawasan Palestine Itu namanya Syam Itu kawasan Syam jadi Syria, Lebanon, Palestine, Jordan, ini jelas inilah kawasan Syam, yakni empat negara kalau sekarang, empat negara. Itu namanya Syam. Dan kita ketahui negeri-negeri ini lebih dingin daripada negeri yang lain. Di negeri Arab yang lain tak terlalu. Oleh kerana mereka pergi waktu shaif, waktu musim panas. Kalau asyita Ha, maka mereka pergi ke Yaman. Ingat ini bahasa Arabnya Ini musim dingin apa bahasa Arabnya misalnya? Faslu asyita. Faslu asyita. Faslu bukan kelas di sini tapi musim. Faslu asyita. Kemudian kalau asyif faslu asyif. Ha, musim panas. Baik. Terus kita ke, ke ayat yang ketiga. Taliq budurobaha dal bait maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Kaaba. Tadi kita sebutkan li ada pendapat yang mengatakan berkaitan dengan ayat yang ketiga ini betul tidak? Nah, hmm. ha. jadi fa disitu maka itu itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang Quraisy -orang membalas nikmat yang tadi. Nikmat yang di awal tadi. Nikmat ekonomi, nikmat bisnis yang tadi. Bagaimana caranya bersyukur? Bagaimana? Fal ya'budu, maka hendaklah mereka bersyukur dengan cara menyembah, yakni beribadah. Jadi lagi ayo deh semua nya Perhatikan baik-baik Kita pernah sebutkan kaedah Apa kaedah yang kita sebutkan Al-Ibratu La bi khususis sabab Walakin bi umumil lafzi Atau Al-Ibratu bi umumil lafzi La bi khususis sabab Itu kaedah Di dalam tafsir ada kaedah yang masyhur sekali untuk tulis Al-Ibratu Bi'umumil lafzi La bi khususis sababi Apa makna kaedah tafsir ini? Maknanya adalah hukum itu diambil dari keumuman makna ayat dan tidak diambil dari khususnya sebab atau tertentunya sebab sebab sebab tertentu tidak. Kalau kita melihat dalam ayat ini siapa yang disuruh untuk beribadah dalam ayat ini? Quraisy. Quraisy. Berarti ayat ini khusus untuk Quraisy dari segi ayatnya itu tidak. Iya. Dari segi makna keumuman Apakah kita termasuk Apa tidak Termasuk. Itu yang dimaksud dengan Al-Ibratu Bi'umumil laqzi Da'bikhususis sababi Jadi barang siapa yang diberikan oleh Allah SWT Kenikmatan yang terus-menerus Berkesenambungan misalnya Nikmat dapat kerja Nikmat gaji Nikmat istri, anak dan lain-lain misalnya nikmat yang terus menerus, maka sebagaimana hamba Quraisy yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kita dan orang-orang yang tadi diberikan nikmat. Dan ini apa? Keindahan tadi. Alaih brotu bi rumu la bi khususis sabbi. Hmm. Jadi kalau keliru kalau orang misalnya menyebutkan ini kan Quraisy saja nih. Yang diperintahkan beribadah Dalam ayat ini kan murai saja Kita tidak termasuk Ini keliru Ya dengan sampai menjadi orang-orang yang keliru Balya'budu Ya'ni Berendaklah mereka menyembah Ya'ni ibadah yang dimaksud Di sini adalah ibadah secara Keseluruhan Ini kalau kita Meluas lagi ke makna ibadah ibadah itu ada makna umum ada makna khusus hmm. makna ada makna umum, ada makna khusus yang kita maksudkan adalah makna ibadah dari segi orangnya dari segi orang yang beribadah gitu. kemudian itu yang kita sebutkan khusus kemudian yang kita sebutkan umum adalah makna sifat daripada ibadah itu selir, ah, supaya lebih fokus lagi nih karena nih kalau pagi-pagi ini biasanya kalau disebut kaidah-kaidah ini biasa masih fresh, jadi insyaallah masih tahan panting itu. biasa kalau kajian malam tuh ngantuk semua, via nampulah nih kelebihan pagi dengan syarat ada sarapan di situ. Insyaallah. Teh. Makna ibadah secara khusus Tadi kita sebutkan Yang dimaksud dengan khusus adalah orangnya ha, Jadi ibadah itu adalah At-tadallul ha, Wa-tadhorru' Lillahi subhanahu wa ta'ala yani, Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna ibadah dari segi orangnya dari segi orangnya yang tadi kita sebutkan khusus. Jadi orang itu dikatakan beribadah apabila dia terduruh, tunduk, patuh kepada Allah SWT. Jadi kalau dia tidak tunduk, tidak patuh, itu tidak beribadah. Maka orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu SWT disebut abid. Abidun. Ia hamba, hamba. Hamba itu adalah yang tunduk, yang patuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus kalau kita melihat Dari segi makna umum Makna umum yang kita maksudkan adalah Dari segi sifat daripada ibadah itu Itulah yang disebut oleh ulama Dengan menukirkan Pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Al-Ubudiyah Nah ini masyur nih Ustaz Tuttat selalu sebutkan makna ibadah yakni dari segi sifatnya resiki keumumannya apa kata Syekhul Islam di situ mudah-mudahan antum ingat ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minan aqwal wal af'ali al-zahirati wal batinati ya tetap apa tidak ni atau belum ingat atau ini saya yakin kan banyak suatu-suatu tindakan masa itu ini sudah terkenal sekali ini di PDCI menjauhi perintah coba coba kita ulangi buat kita ulangi ismun jami'un لِقُلِّ مَا يُفَقْبُهُ اللَّهُ وَيَطَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْظَاهِرَةِ وَالْتَاطِنَةِ Haa ni. Ina atau tidak? Iman, sebuah sesuatu yang dilakukan. Apa itu? Coba-coba. Ya. Coba yang saya tak dilanggil. Coba diulangi tadi Udah, di ujian. ibadah tadi. Bisa bukan alasan dari bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Bahasa Arabnya lah tadi kita ana sebenarnya bolak-balik ya, ya. tujuannya apa? Ada tujuannya. Ismun, ismun ismu, ismu, <laughs> jamiyun, apa oh, namanya? Ismun jamiyun. Iya, coba coba ana ulangi nih, anda ulangi nih. Kita sekarang nih kita agak santai-santai sedikit nih Kajian supaya tidak lelah Jadi tadi ibadah dari segi orangnya Apa maknanya? Orang yang... Makna ibadah Ticau dari segi orangnya abidu, Kita sebutkan Amin. tadi apa, apa maknanya? Orang yang beribadah uh, tunduk dan patuh kepada Allah Sehingga disebut abidu. Ya, Tunduk kepada Allah itu Itu orangnya Kemudian sifatnya gimana sifatnya? Tadi kita sebutkan definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Gimana tuh? Sesuatu yang dicintai sesuatu yang dilakukan karena cinta kepada Allah baik secara batin baik secara atau batin. Itu lebih benar. Dicatakan secara. Eh itu bahasaarnya sekali bijak. Iya. Soalnya kita ada kaitan dengan Arab, soalnya ni kita nanti di Saudi, Oman, di sini di Qatar. kan sayang kalau tidak Arabnya. Jadi kalau kita di Indonesia kan, ismun jamun, li kulli, ah, ma yubbu Allah wa yarba Minan al akwal. Wal-aqwali al-zahiyyati Al-zahiyyati Dalam batin Wal-baqinati al, -zohiroti. al -zohiroti. Ibadah adalah Suatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan rizuinya hidup. Baik berbagai perkataan maupun perbuatan Baik berupa perkataan Perbuatan lahir maupun batin, lahir maupun batin. Iya. iya, gitulah. Ambilna. Iya, jadi ismun jami'un tadi kita isim. Itu satu kata, itu isim satu kata. Jami'in, ismun jami'un. Nah, isim satu kata yang menyeluruh. Jadi kalau kita sebutkan isim satu kata, suatu berarti kita boleh terjemahkan sebagai aktivitas, gitu. Jadi seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diriwayat dari ucapan dan perbuatan baik yang zuahir maupun yang batin, itulah ibadah dari segi sifatnya. Jadi seluruh aktivitas, jadi aktivitas dunia misalnya, tapi itu dicintai oleh Allah maka termasuk ibadah. Dan lain-lain kiasan oleh sebab itu definisi Ibnu Taimiyah ini itu yang paling banyak dipilih oleh ulama ketika mendefinisikan ibadah secara sifat secara umumannya seperti itu. Jadi balik kepada surah hutani ayat kita fa ya'budu maka oleh sebab itu bagi mereka yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang menyeluruh yang tadi kita sebutkan seluruh aktivitas itu diusahakan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bahasanya panjang tentunya Baik, kemudian Rabbahadzalbait maka hendaklah mereka menyembah beribadah kepada Rabbahadzalbait Rabbah pemilik Rabbahadzalbait rumah ini dan baik pemilik rumah ini Rob Kita sebutkan Rob Artinya pemilik Artinya sohid Artinya zu Nah Kita sebutkan kalau sudah belajar itu Pemilik Tapi Rob ini Tidak boleh Di Dua, menjadi ma'rifah dengan dimasukkan alif lam kecuali ditujukan kepada Allah سبحانه و تعالى. Nah, apa maksudnya? Bertukid dulu sebelum kita jawab. Kan sudah belajar apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, betul tidak? Hmm. Ya, kalau rob ini nakirah, bagaimana bacaannya? Rokhun. Eh. Jadi kalau ingin merubah nafkir menjadi makrifat, ada beberapa ada beberapa ada beberapa tips atau trik atau cara. Caranya adalah idofahkan dia, sandarkan dia kepada kata yang makrifat, maka dia menjadi makrifat. Misalnya dalam ayat ini. Rabba ada Bayt Rabba muzaf, ada muzaf, Ilyas, ada ini Marifa apa nak kira? Kira, ada Marifa, berarti dia muzaf kepada Marifa, berarti hukumnya Marifa, betul ma ma tidak? Misalnya kalau kita sebut Robul Bayti rabul baiti ini ini apa ma'rifah atau nakirah? ma'rifah. Ah, ma'rifah Iya, ma ma'rifah. Ma ya, ma Kenapa ma'rifah? Karena al-baiti, al-baitinya ma'rifah. Iya, karena dia mudhaf kepada mudhaf ilainya adalah ini ma'rifah. Baik. Cara yang kedua untuk menjadikan nakirah sebagai ma'rifah bagaimana? Masukkan alif Aliflah Al Kalau masukkan Aliflah menjadi Ar-Rabu Al Al Al Ya menjadi Ar-Rabu Menjadi Ar-Rabu Nah tadi kita sebutkan Kalau ma'lifah dengan Aliflah Maka tidak boleh ditujukan Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu SWT Kalau sebut Ar-Rabu Berarti itu maksudnya adalah Allah Tidak ada yang lain tapi kalau mudof atau kalau ma'rifah dengan cara yang lain, misalnya mudof ilainya kepada misalnya rumah, misalnya. Atau misalnya handphone, misalnya handphone, misalnya. Ini kalau misalnya sebut pemilik handphone gimana? Rabb al Iya, rabbul hatifi atau rabbul jawali. Rabbul jawali pemilik handphone. Atau misalnya Uh, pemilik uh, mobil gimana tadi? Rabbus sayyarati. Iya. Rabbus sayyarati. Rabbus sayyarati. Kalau pemiliknya perempuan gimana? Tinggal tambah ta marbutohnya. Rabbatu. Iya, rubbatus sayyarati. Jadi pemilik mobil ini berarti kalau kita sebutkan batu berarti wanita, perempuan. Oleh karenanya ibu rumah tangga, istri yang pekerjaannya ibu rumah tangga apa tuh bahasa Arabnya? Eh, bisa dikode di kartu tuh ada ditulis ID card di situ? Almihnah itu profesi di situ. Kalau ibu rumah tangga itu apa? Di situ di dimasukkan gimana? Coba di cek sekarang itu, coba di telpon istri kamu. Iya. Apa itu itu? Robbatul Baithi. Iya. Itu bahasa Arabnya, ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga bahasanya Arabnya adalah Robbatul Baithi. Ia pemilik rumah. Kenapa disebut pemilik rumah? Padahal suaminya misalnya pemiliknya kenapa? Karena dia yang menguasai, dia yang menata, dia yang mengurusi, dia, dia yang... Dia yang apa namanya sebagai apa? Manager lah istilahnya, Mudirnya lah. Maka disebut Krobbantul Baiti. Nah, nah. Pemilik rumah. Padahal yang asli pemiliknya suami misalnya. Eh, apa bisa jadi misalnya memang istrinya pemilik rumah itu suaminya numpang misalnya. Bisa jadi. Yeah, baik itu itu apa namanya bahasa sedikit mengenai Robku. Kemudian, berarti Rob Bahadal di sini Rob di sini disandarkan kepada siapa? kepada Al Ba'id. Yang Al Ba'id yang dimaksud adalah ka kaabah itu tidak. Nah, okay sekarang ni Al Ahkudius kah? Karena ini apa top student kita? Jadi kita minta untuk ia ya, roh dia ya, Robbaha dan baik Robbaha ma'ulun bihi Mula uh, dari robba Ustaz uh, Iya mulai dari robba ya, Ma'ulun bihi Robba ma'ulun bihi, ma bihi uh, Mansubun Wa'alamatunas bihi Farkhatun Ala uh, zamiraton ala akhirhi li ismun mufradun hatha dhukwa wa huwa mutaf iya rubba hatha ismun isyaratun mabniyyun ala sukuni fi masali mudhafun Jarin ya, uh, Fimahali Jarin uh, Mudah pun ilaih hmm. Terus uh, Al-Faiti al al al uh, Al-Faiti Mudah pun ilaih Terus eh. Mudah pun ilaih Gimana mudah oh, oh, kan tidak boleh ya. Atau bagaimana itu uh, Ada al Faiti. Al albaithi. Al Kalau ada isyarat, yes. setelahnya makrifat dengan al lam mengenai itu posisinya. Ada albaithi li Muhammadin. Ada, bukan ada. Isi Nusara jatuh, setelah, setelah isi Nusara ada ma'rifat Berhaliflah Adal bayi tu misalnya ya, Badal pun kan? Al-olamu Badal Badal Iya badal Badal Terus, bagaimana ya? Uh, badal uh, Madalur Madalur uh -huh. Wa'ala matujarrihi Kasratun zahiratun ala akhirhi Liannahu ismun muhfrodin Ya, berhasil Alhamdulillah ah. Ya, jadi Alhamdulillah Ada Allah kudil ya Kalau tidak, susah juga nih ya. Oh iya, nanti kita pindah ke Allah Muji, supaya Supaya lengkap Baik. Jadi pelik budur bahagian baik. Jadi ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah swt. Ini beribadah dan ini sekali lagi bentuk, iaitu syukur yang yang hakiki yang sebenarnya Iaitu syukur itu dengan mulut, dengan lisan, dengan mengucapkan syukur kepada Allah, berdikir kepada Allah, kemudian itu syukur dengan badan, dengan action kita yang ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini waqah insyaallah wa taala terus al baiti di situ maksudnya adalah kaabah kemudian selanjutnya keempat ayat yang keempat allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan alazi yakni sifat Sifat bagi Rabbahad al-Bait. Bagaimana sifat Rabbahad al-Bait ini? Bagaimana sifat pemilik, sang pemilik Kaabah ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adalah memberikan makan kepada mereka, menghilangkan rasa lapar kepada mereka, kemudian juga menghilangkan rasa takut dari mereka, yakni mengamankan mereka. Itu dia. Jadi oleh keraya ayat likhwa semuanya, nikmat dahir dan nikmat batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy sehingga orang Quraisy ini mereka lebih dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka nikmat yang mereka dapatkan sempurna. Dari segi ekonomi tadi kita sebutkan, kemudian dari segi keamanan, dari kecukupan makanan itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat Mekah gitu ya, dan ini wujud wujud atau bentuk itu Allah Subhanahu wa taala mengamankan Mekah. Kalau kita melihat tidak boleh dibunuh hewannya di situ. Itu tidak di Mekah. Tidak boleh dicabut pepohonannya, tidak boleh. Heeh, nah, dan ini tidak berlaku di tempat-tempat lain. Kalau kita melihat Apalagi misalnya antum haji misalnya, coba-coba misalnya bunuh hewan di situ, atau misalnya ada tu apa tu burung apa tu burung merpati di situ, coba-coba cekik Habis itu mati ah itu denda dah. Nah tidak boleh. Dan ini adalah sekali lagi bentuk Allah Subhanahu Wa Taala mengamankan Mekah. Oleh karenanya disebut oleh ulama bumi atau kawasan di bumi yang paling aman adalah Mekah. karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya, yang langsung menjaganya. Jadi sekali lagi ayo kita semuanya dari ayat ini pun bisa kita ketahui bahwa nikmat yang paling asas, baik, nikmat yang paling apa sebagai fondasi adalah hilangnya kelaparan dan hilangnya ketakutan. Jadi kalau ketakutan sudah tidak ada Aman gitu Kemudian kelaparan tidak ada Maka insya Allah ekonomi itu akan lancar Ekonomi itu akan lancar Jadi dimanapun negeri Yang Keamanannya kacau Keamanannya tidak terjaga Maka Ekonominya pun Tidak bagus Tidak bagus Ah, oleh kerana ekonomi Kenapa ekonomi Quraisy itu lancar? Karena Allah mengamankan makkahnya Memberikan mereka nikmat aman Memberikan mereka nikmat kenyang Jadi Ekonominya pun lancar Begitu ah, Cek misalnya kita di negeri kita Misalnya di Indonesia misalnya Itu kenapa ekonomi kita agak Itu tidak Sesuai dengan harapan Karena keamanan Susah Itu keamanannya beda misalnya kalau kita melihat misalnya di Qatar misalnya atau misalnya di Oman misalnya di situ untuk melihat keamanannya lebih daripada yang lain jadi insyaallah pun ekonomi pun perjalanan artinya tingkat kemiskinan pun kurang tingkat kemiskinan pun kurang nah, jadi ini syaratnya ya karena itu kalau kita berpikir gitu maka ini surah Quraisy ini yakni Ahli di bidang ekonomi pun akan mentadapurinya. Kemudian orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan daripada pemerintah misalnya. Itu pun kalau misalnya mereka tadapur sudah Quraish. Ini pun Masya Allah besar sekali pengaruhnya. Begitu. Nah. Kenapa? Karena mereka akan mengejar itu nikmat ini. Dengan cara apa? Dengan cara ikhid ibadah. Jadi kalau misalnya nikmat aman ini belum ada di negeri kita maka cara mengambilnya adalah cara mendatangkannya adalah ibadah. Jangan main makar-makar misalnya dan lain-lain daripada aktivitas-aktivitas uh, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ayo ikhwan semuanya. Oke, okay. kita tidak berbicara yang terlalu meluas misalnya cukup negara itu terlalu luas. Maka kita berbicara cukup Kawasan kita masing-masing, ya ini rumah tangga kita. Jadi kalau misalnya rumah tangga kita masih belum aman gitu, artinya suami istri masih suka bertengkar, misalnya itu kan keamanan tidak ada tuh, kurang aman. Nah. Jadi caranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Insya Allah Allah akan memberikan keamanan. Baik, ayo ini malam semuanya. Jadi inilah secara singkat yang bisa kita sebutkan dari makna surah Quraisy. Kalau tidak, kita akan luas luaskan gitu. Tapi karena melihat keadaan antum sekarang begitu, e, posisinya sudah mulai berubah, kemudian juga muka muka pun sudah mulai gitu. Jadi tidak maksimal nanti ilmunya. Karena itu kita cukupkan sampai di sini supaya kita perdinya nanti lebih mendalam Nah. Baik, tayyib semuanya. Rasanya sampai di sini ya Quraisy, pembahasan surat Quraisy, insyaallah kita akan lanjut pada surah Al-Fil. Dan pada surah Al-Fil, kalau kita akan seperti biasa kembali kepada tajwid sebelumnya. Kita membaca eh, secara harakat apa? secara makhraj, secara tajwid Kemutunya. Untung Baru setelah itu kita masuk ke Surah Al-Fil. Dengan harapan Surat-surat sebelumnya Al-Ikhwah semuanya antum, yakni baca lagi Dan latihan lagi Supaya Lebih Bacaannya lebih bagus Dan sering anda sebutkan kepada Al-Ikhwah Dapat teman-teman yang ada di sini Maupun yang pernah anda ketemui Kita sebagai Ahlus Sunnah Al-Jamaah Ya'ni yang berakidah Akidah Ahlus Sunnah Al-Jamaah Lebih pantas Untuk Mampu membaca Al-Quran dengan Supaya baiknya dari segi mahrudnya Dari segi tarjudnya Daripada orang-orang yang tidak mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah Tapi sekarang kebalik nah, Terbalik sekarang ni Orang-orang ahlu bid'ah misalnya Yang tidak beriakiran dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah Itu justru lebih pandai Mahrudnya lebih mantap gitu Jadi sehingga apabila mereka misalnya berdakwah, bagi mereka, misalnya berkata-kata, berceramah dan sebagainya, atau jadi imam, misalnya itu daya tariknya lebih, itu. Jadi orang-orang lebih banyak mengikuti. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan yakni Al-Quran, bacaan-bacaan. Yang nah, itu yang mengelabui umat, itu. Juga kerana itu semuanya karena minta kepada semuanya supaya belajar ini ilmu tajwid supaya apa? Supaya kita sebagai ahli sunnah jamaah. Apalagi terutama misalnya kita eh, Merujuk kepada manhaj Salaful ummah Misalnya dari kalangan sahabat Tabi'in dan tabi'in -tabi, Itu tentu kita lebih dituntut Untuk melahir diri kita Supaya kita Bisa mengikuti salaful ummah Dari seluruh aspek Bacaannya Pemahamannya Pengamalannya Akidahnya manhajnya Dan seluruh-seluruhnya itu itu cerita kita pagi ini, ayo ni semuanya. dan tak apa kalau ada pertanyaan silahkan. Itu sebelumnya katanya tu bawa sampan tadi, It, ada cair apa di situ, kopi apa? On, way, on <guluh> Ya, silakan. Tom, kalau ada Selain. minum minuman di situ oh. minum dulu lah. Assalamualaikum, Pak oh. Ustadz oh. Isnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya. Uh, Uh, secara tafsir secara global Ustadz Isnad, nah, maksudnya untuk untuk ini yeah. uh, sebagai misalnya sebagai umat Muslim yang apa yang <coughs> yang belum mendalam ilmu tafsir, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai uh, terhadap kasus yang ada di Indonesia sekarang ini Pak Ustad, yang yang yang berkaitan dengan al maidah itu, apakah kita bisa terima dengan uh, dengan beberapa pendapat yang menyatakan kalau misalnya aulia itu tidak 100% sebagai pemimpin gitu Ustaz. Iya. Ya, kira-kira ya, gitu ya. pertanyaannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, jazakallah khairan. Jadi tadi kita sebutkan kaidah ulama menyebutkan dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Sa'idain rahimahullahu taala dalam beberapa tafsirannya ketika beliau menafsirkan beberapa ayat dan beliau misalnya ketika menyebutkan Ulama tafsir menyebutkan maknanya ini, ini ini ini ini. Jadi ketika ulama menyebutkan makna-maknanya ini dan tidak ada pertentangan di antara makna-makna, maka seluruh makna bisa diambil. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayuhan ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Situ ada aulia di situ? Untuk Aulia ini adalah Plural, yakni jama' taib jama' Wufrutnya adalah Wali Wufrutnya adalah Wali Nah, kalau kita melihat Wali Dari segi makna bahasa Itu maknanya luas Banyak sekali maknanya Dan ayat-ayat misalnya Masing-masing ayat Kita akan ketahui Lebih Dari maknanya itu Ketika kita membaca tafsirnya Dan ketika kita membaca tafsirnya Maka ketika itu akan lebih terang Makna spesifik yang disebutkan Dari kata wali yang ada pada ayat tersebut Nah, itu yang kita maksud Nah, kembali kepada misalnya surah Al-Ma'idah ayat 5 Ada kata wali di situ. Aulia memakai jama' Kalau kita melihat Apa namanya? Asbabun Nuzul. Istilahnya. Yani sebab turunnya ayat ini. Disebutkan oleh. Uh, Al-Imam Ibn Jarir Al-Fabari. Dalam tafsirnya. Tafsir Al-Fabari. Ayat ini memiliki tiga sebab turun. Memiliki sebab tiga sebab turun. Sebab yang pertama adalah. Ubadah bin Samir. R.A. Anhu, berlepas diri. Dari. Koalisi. Berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Karena kita mengetahui Ubadah bin Samit ini orang-orang termasuk orang Madinah dan orang Madinah mereka mereka sebelumnya berkoalisi dengan orang-orang Yahudi di situ. Nah, bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu taala menyatakan berlepas diri dari koalisinya, dari sekutunya. Nah, Adapun misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang munafik ia tidak melepaskan sekutunya dari orang Yahudi maka turunlah ayat ini wahai orang-orang yang beriman jangan jadikanlah jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu kalian sebagai sekutu kalian berarti auliya yang ada di sini kalau menurut sebab turunnya ini berarti sekutu <tuh> Terus ada yang menyebutkan juga, sebab turunnya ayat ini, yakni teguran kepada dua orang di antara pasukan kaum muslimin ketika terjadinya perang Uhud. Kita tahu perang Uhud itu terjadi pada dua Hijriah, di mana pada permulaan perang kaum muslimin menang, di pertengahan perang kaum muslimin kalah dan akhirnya menang. Artinya ketika mereka kalah kocar kacir kocar kacir Sampai ada isu Nabi Alaihi Wasallam meninggal dunia Sampai pada waktu itu Nabi SAW cacat gitu Patah gigi beliau AS Maka ketika itu Orang-orang salah satu diantara Atau dua orang diantara e, Pasukan kaum muslimin Karena mereka ketakutan Mereka menyebutkan Kalau ada keadaan seperti ini Saya akan bersekutu saya akan pergi minta tolong itu kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Yang lain mengatakan, oh kalau begitu saya akan pergi minta tolong kepada orang Nasrani, orang Kristen yang ada di Syam. Itu orang Yahudi yang ada di Madinah, orang Kristen yang ada di Syam. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, la tatahi thuliyahul dawan nassorohauliyah. Jangan jadikan orang-orang Yahudi sebagai penolong kalian. Ah ha, betul. Terus sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah kata ulama sebagai uh, apa tu? Sebagai bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala akan dihukumnya orang-orang Bani Qurayzah. Karena kita mengetahui Bani Qurayzah ini adalah sekutu Sebelumnya adalah memiliki perjanjian Dengan kaum muslimin Jadi ketika perang ahzab terjadi Perang ahzab, perang handak itu Pada tahun 5 Hijriah itu Mereka memutuskan Janji ini Mereka apa itu Membantu kaum musyrikin Sehingga selesainya perang ahzab Mereka dihukum oleh Nabi AS Jadi Nabi AS Meminta Sa'ad bin Mu'ad Saad bin Muad untuk menghukum orang-orang ini untuk menghukum apa hukuman Saad bin Muad hukumannya adalah dibunuh seluruh laki-laki yang sudah balik Dibunuh maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk penekanan bahasanya betul-betul iaitu orang-orang musyrik itu berlepas diri daripada orang-orang mukmin. Kata Ibn Jarir Abtabari setelah merincikan asmabun nuzul ini, kenapa kita sebutkan, kenapa kita rujuk kepada Ibn Jarir Abtabari tafsirnya? Ini adalah tafsir yang paling tua. Jadi semua tafsir-tafsir yang lain itu merujuk kepada Ibn Jarir. Tafsir Ibn Qasir, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir apa lagi? Itu merujuk ke tafsir Ibn Jarir. Ha -ha sehingga misalnya kalau Ibnu Kathir misalnya beliau fokus membahas dan mengambil pendapat yang kedua lalu buka Ibnu Kathir itu sebab turunnya ayat beliau pilih yang yang, yang pendapat yang kedua yakni teguran bagi dua orang kaum Muslimin yang mengatakan saya akan e, apa mengambil penolong kepada orang Yahudi dan juga satu mengatakan kepada orang Kristen nah kembali kepada Ibnu Jarir Ibnu Jarir menyebutkan ini adalah sebab-sebab turunnya adini. Tapi yang sahih kata beliau rahimallahu taala adalah yang sahih maknanya adalah seluruh makna ini umum dan bisa dipakai. Bisa dipakai. Itu katanya. Jadi, tauliah yang ada pada uh, yakni surah al-maidah ayat 51 ini lebih spesifik apa maknanya kepada penolong kepada sekutu kepada sekutu memang tidak pemimpin tidak pemimpin nah terus apa kaitannya ada ada tidak kaitannya dengan pemimpin ada karena aulia itu di dalam ayat lain itu pun bermakna pemimpin aa nah, aulia bermakna pemimpin baik jadi ala kulal ini, ini luas sekali bahasanya. Jadi intinya, balik kepada kaedah, apabila satu ayat memiliki bermacam-macam makna, dan makna tersebut tidak bertentangan, maka makna tersebut bisa dimasukkan. Nah. Oleh itu para ulama menyebutkan, ayat surah Al-Ma'idah ini, misalnya Ibn al qayyim misalnya Rahmanullah Ta'ala, di, di dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimma, menyebutkan tiga ayat, Tiga ayat yang menyebutkan Tidak boleh menjadikan Orang-orang kafir sebagai pemimpin eh, Sebagai pemimpin Jadi Yang pertama misalnya surah An-Nisa Ayat 144 dan sebagainya Kemudian yang terakhir baru dia sebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 51 ini Kenapa dia ambil Al-Ma'idah 51? Karena Ayat 51 ini Telah diambil Telah diamalkan ...oleh Umar bin Khattab... ...sebagai dalil... ...tidak boleh... ...mengambil orang-orang Kristen... ...orang-orang Yahudi... ...orang-orang Kristen... ...sebagai... ...pembantu-pembantu kaum Muslimin... ...tidak boleh... ...jadi dikiaskan oleh ulama... ...apabila pembantu yang sederhana saja... ...misalnya dalam dalam kes ini... ...dalam kes ini misalnya... ...Abu Musa al Asyari misalnya... ...ingin mengangkat... ...salah satu orang Kristen sebagai tukang tulisnya. Jadi ketika itu Umar bin Khattab melarang tidak boleh berdasarkan Al-Maidah ayat 51. Jadi kalau yang kecil saja tidak boleh, jabatan kecil saja tidak boleh artinya tukang tulis ini kan jabatan. Jabatan kecil saja tidak boleh di dalam kawasan kaum muslimin. Tidak boleh berdasarkan ayat Al-Maidah ini artinya ada kata wali di situ Jangan jadikan gitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu. Sekutu di sini maknanya luas, bisa pembantu, bisa apa gitu. Dan lain sebagainya, gitu. Dua, apabila sekup kecil saja tidak boleh, apalagi sekupnya lebih besar. Yang menjadi pemimpin, itu konfirm tidak boleh. Ha, gitu maksudnya. Ha, jadi istilahnya apa itu? Ha, itu yang disebut dengan qiyas aulā namanya. Qiyas aulā dalam ilmu ushul fiq disebut qiyasul aulā. Qiyas yang lebih utama. Itu namanya. Jadi ayat surah al-maidah memang tidak menyebutkan pemimpin secara spesifik secara khusus tidak berarti pemimpin. Wali di situ tidak berarti pemimpin tapi dalam hal ini dipakai qiyas aulā. Qiyas yang lebih utama. Kalau tadi eh, mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sesetu kita dalam pekerjaan misalnya yang sekupnya kecil saja tidak boleh menurut pemahaman Umar bin Khattab tadi kepada Abu Musa al Ashari tidak boleh maka kiasul aula maka lebih utama tidak boleh dijadikan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam scope yang lebih tinggi sekali dapat tertinggi berupa pemimpin. Wah, ini jelas ni? Yeah. Oh. Yeah, ya. itulah cerita kita ni. Pagi ini agak hujan di sini, jadi. Ya, yeah, cukup. Wa yaminum. Agak bebas itu. Yeah. Tapi, hari sholat barakalokikum, ayo lho semuanya dan silahkan dinikmati. Uh, kita akan nyatuh dan mengurang-urang sampai di situ selamat di sini alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ahli wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum warahmatullahi wa